četvrtko. U životu Marije Kiri toliko je značajnih crta da bismo morali pripovijedati njenu povijest kao legendu. Rodila se 1867. godine i najmlađa je od petero djece profesora Vladislava Sklodovskog. Od najranije mladosti pokazivalo je osobujno znanje i zanimanje za stvari i poeve koji su se kosili s njenom mladošću. U godinama njenog djetinstva sudbonosno je bilo biti Poljak i ruski državljanin. Ivanov, policija, car, deportacija, urota, Sibir... Otkad živi, sluša Marija dan za danom iste riječi, te im nesjesno pripisuje sudbonosno značenje i nagunski ih izbjegava, te odlaže vrijeme kada će sve razumijeti. Zatvorena u svijet djetinji snova, divila se radnoj sobi, vitrini s policama po kojima su naslagani čudni, fini instrumenti. Otac joj rekao da su to fizikalni instrumenti. Još kao učenica razlikovala se od svojih kolegica. Iako dvije godine mlađa od svojih su učenica, za nju nije bilo nikakvih poteškoća. Bila je najbolja u matematici, najbolja u povijesti, literaturi, francuskom i vjeronauku. Dok je njen otac podučavao druge učenike koji su muku mučili, dok bi naučili latinske izraze, godine, zadaće, mala manja, Marija nije znala za takve brige. Njeno pamćenje je bilo tako odlično da su je drugi optuživali da uči kriomice. Godine njenog djetinstva karakteriziraju teške političke, ekonomske i obiteljske prilike, koji su svojim negativnim djelovanjem zarana nagrizle duh mlade genijalke. Marija rano spoznaje da je život težak. Njena najstarija sestra Zoša je umrla. Umrla joj je majka. Bez majčine nježnosti, bez zaštite starije sestre, raslo je dijete u djelomičnoj zapuštenosti. Neki mrki otpor osjećala je u sebi, kad je klečala u crkvi, kamo je nekuć pratila mati. Ne obraća se više s prijašnjom povjerljivošću Bogu koju je tako kruto pogodio i ubio u njoj radost i veselje za život. Gimnazije, pansioni škole. Cijela je mladost Marije Sklodovske izražena tim riječima. Otac podučava na gimnaziji. Bronja je završila gimnaziju Josipsoje učilište. Hela, Pansion Sinkorske I domi neka vrsta škole. Marija si predstavlja svijet sigurno kao ogromnu gimnaziju u kojoj su sami profesori i učenici, gdje je samo jedan ideal, učenje. U 1883. godine Marija je završila gimnaziju. Zlatna medelja koju je dobila tom prigodom već je treća u obitelji. Zatrpana ruskim knjigama što ih je dobila za nagradu i koje je dosta glasno nazvala bezvrednjima, u crnoj svečanoj i ružama ukrašenoj haljini, u pratni svoga ponosnog oca napustila je Marija gimnaziju. Otcu obitelji, Marija mora zahvaliti što je izrasla u duhovnoj atmosferi. Jaka je veza drži za oca. Odana mu je s ljubavlju. On je njezin zaštitnik i njezin učitelj. Počela je raditi kao odgojiteljica i svoju zaradu dijelila sa sestrom, koja je studirala u Parizu. Nizale su se jednolične godine. Puno posla za malu plaću, nešto veselja i nove žalosti. U ožujku 1890. godine njena sestra Bronja šalje pismo Marije iz Pariza. Ako se ne dogodi što neočekivano, udaću se u velikim praznicima. Ako si uštediš ove godine nekoliko stotina rubalja, na godinu bi mogla u Pariz. Stanovala bi i hranila se kod nas. Za upis na Sorbonu svakako ti je potrebno nekoliko stotina rubalja. Odluči se odmah, predugo si morala čekati. Za dvije godine postići licencijat. Misli na to, štedi novce i nikome ih ne posuđuj. A što je Marija odgovorila na taj poziv? Draga Bronja, bila sam bedasta, bedasta sam i bedasta ću ostati cijeli život. Ako baš hoćeš mogu ti reći i ovako, u životu nisam imala sreće, nemam je i nikada je neću imati. O Parizu sam sanjarila kao oslobođenju, ali eto, prošlo je već dugo vremena i ja sam izgubila svaku nadu da ću ga ikada vidjeti. I sada kada mi se ta mogućnost pruža, ne znam što bih s njome... Nažalost, Marija nije na prvi poziv putovala u Pariz. Nakon pokrajinskog mrtvila u kojem je osamljeno živjela i radila, mlada guvernanta se vratila kući i kocu. Tajanstvena vrata putujuće univerze otvoriše vrata laboratorija. za vrata muzea za industriju i poljodjelstvo podučavali su se mladi poljaci u prirodoslovstvu. Kasnije je Marija o tom vremenu pisala. Nisam imala dosta vremena za rad u ovom laboratoriju. Obično sam tamo odlazila tek na večer ili u nedelju i bila sam prepuštana sama sebi. Pokušavala sam ponavljati eksperimente koji su bili opisani u kemijskim ili fizikalnim raspravama i kad kada sam postigla neočekivane rezultate, najmanji me uspjeh ohrabrio, a odmah zatim, jer nisam imala dovoljno iskustva, slijedili su neuspjesi koji su me bacali u očaj. Pa ipak ti prvi pokusi razvili sumeni smisao za eksperimentalno istraživanje. Nakon dužeg razmišljanja Marija se odlučila otputovati na studije u Parizu. O tome govori akademik Vladimir Para. Dakle, ona je otišla od Pariz iz dva razloga. Prvo zbog toga jer je paris tada bio jedno od svjetskih znanstvenih metropola, a je bila vrlo, Marija Sklodovska tada je bila vrlo ambiciozna mlada žena koja je znala da svoje znanstvene ambicije može ostvariti samo u jednom od vodećih svjetskih znanstvenih centara. S druge strane, nju je osobno jako pogađala ta ruska okupacija Poljske. Dakle, u to vrijeme u Varšavi su vladali Rusiji. I tako je ona došla u Pariz u dobi od 25 godina to je bilo 1891. godine i upisala se na studij fizike. E, ona je dobila diplomu e, dvije godine kasnije, dakle vrlo brzo. E, u vrijeme studija, to postoje prave priča o njoj, ona je radila u svojoj studentskoj sobi dan i noć. Praktički svjetlo se gotovo nikad nije gasilo u njeznoj sobi, ona je bila vrlo siromašna jer joj je sestra mogla slati samo vrlo skromnu svotu novca. Ona je praktički čitav studij provela jedući, kao što kažu, čaj, kruh i maslac. Dvije godine kasnije je dobila diplom. I sa tom diplomom ona se nije mogla odmah zaposliti, nego je bila kao pomoćni laborant na a, sveučilištu dakle, u Sorboni i tamo je dakle, pomagala profesorima u pripremi pokusa za studente, a isto tako i u pripremi nekih znanstvenih pokusa. Sa 26 godina, dakle dvije godine kasnije, ona je srela a, Pjera Kirin, koji je tamo već bio ugledan znanstvenik. On je bio samo osam godina stariji od nje, međutim, on je svoju znanstvenu karijeru pošao mnogo ranije, on je već sa 18 godina diplomirao. On je u to dobavić bio svjetski slavan znanstvenik. I tako između 26 godinje Marije Kirija, 33 godišnjeg pjara Kirija, se tako marije Sklodovske i Pjera Kirija se razvila ljubav i oni su se brzo oženili. Da sam ušla, Pijer je stajao između balkonskih vrata. Iako je tada imao već 35 godina, učinio mi se vrlo mlad. Zadivio me njegov bistar pogled i nekako nehajno drženje njegovog visokog tijela. S ponešto laganim i promišljenim govorom i mladolikim smijehom odavao je povjerljivost. I među nama se razvio prijateljski razgovor o znanstvenim problemima. Bila sam sretna jer sam doznala što on misli. S tim nedužnim riječima opisuje Marija svoj prvi susret s Pjerom Kirijem. Ovaj susret bio je bitan i za njenu znanstvenu karijeru. Drugo, drugi ključni element za znanstvenu karijeru bilo je to što je upravo te godine, dakle 1896. profesor na Sorboni. Henri Becquerel, otkrio nekakve nepoznate prodorne zrake koje nije znao objasniti i koje su nazvane Becquerelove zrake. To je vrlo zanimljivo otkriće i zapravo čitav znanstveni životopis Marije Kirije niz slučajnosti, niz nevjerojatnih slučajnosti, sretnih slučajnosti. Jedna sretna slučajnost je upravo to, da dok je ona tamo bila praktički kao pomažući Beckerelu, da je bekerel slučajno otkrio te zrake. To je zanimljivo vidjeti kako je on to slučajno otkrio. On je bio vrhunski svjetski ekspert za, fos, za fosforescenciju. To je ono kad neki kristal se obasja sa svjetlošću, a onda on kasnije pomalo ono svjetluca. I on je čuo za rentgenovo otkriće godinu dana ranije, isto nekih nepoznatih zraka koje su se nazvale X zrake, koje isto tako rentgen slučajno otkrilo. Znate što je rentgen radi? On imao katodnu cijef, dakle to je cijef u kome električni izbojamo elektroni, danas mi znamo da elektroni jure kroz taj prostor koji je nutra gotovo zrakobrazan. I pritom je on, je Röntgen primijetio, dakle godinu dana ranije, 1875. da kad u blizini ima neki kristal koji se slučajno tamo nastao, da dok radi ta katodna cijef, da mu svjetluca taj kristal. Sa strana. I naravno da on to nikako nije mogao objasniti s nekim zrakama, je znao da ove zrake katodne koji su unutra da istaklo staklo zaustavlja. Pa mislim, pa šta se to može ići vam? I onda je on zaključio da mora, biti neke nepoznate zrake koje nastaju kad te katodne zrake pri tom električnom izboju udare u to staklo, da mora nešto biti što je jako prodorno, izađe van, pogodi taj kristal koji je na drugom dijelu sobe i izazove svjetlucanje toga kristala. To je zaključio Renke. Naravno da je on nakon toga htio i na druge načine vidjeti šta su svojstva tih zraka, onda je recimo ga zanimalo da li te zrake utječu na film. I onda je postavio film u crnom papiru zamotan sa strane i vidio je da mu se zacrnio film. E, dakle, zaključuje da su to stvarno neke nepoznate prodne zrake. Onda, vjerojatno, svi znaju za onaj pokus da je onda svojoj ženi dao da e, ispruži ruku ispred filma, da stavi na film ruku, onda je sa strane katotnu cijev pustio i on je dobio sliku kosti u svoje ruke svoje žene. To je prvi ono snimak rentgenskih povijesti. To su te X zrake što ih on nazvao, nije znao šta su. I sada vam, dolazi, sada vam dolazi Becquerel, koji je čuo za to rentgenovo otkriće u Njemačkoj, a Becquerel je u Parizu. I sad je Becquerel isto htio te nepoznate rentgenove zrake koje su sad zvale X zrake proučavati, ali Becquerel je bio vrhunski svjetski stručnjak za fosforescenciju. On je to puno bolje znao nego što je rentgen znao. I onda je on e, mislio da možda se te rentgenove zrake dobiju iako se sa svjetlošću obještjava kristal. Možda je to neka vrst fosforescencije. Fosforescencija to je to obasijamo neki kristal, pa znamo to i sami, pa onda on ponoći ili neki drugi materijal pa ponoći svjetli. I naknadno svijetli polagano. I on je onda e, ponavljao zapravo rentgenov pokus sa raznim kristalima, a slučajno, da sad vidimo te igre slučaja, je Becquerel proučavao prije e, fosforescenciju uranovih kristala. To je sasvim slučaj bio. I sad je on tako eto, to proučavao, prvo obasjao sa sunčevom svjetlošću uranov kristal i sad gledao da će se te rentgenove zrake pojaviti. Niš nije dobio. E, on je onda planirao, vrlo, vrlo pedantan, planirao je pokuš za jedan dan i sve je pripremio, dakle i taj u Ranov Kristal i, ka, i, i da ga izloži tog dana svjedočću, ali tog dana je padala kiša. I taj je u Ranov Kristal slučajno ostao na toj fotografskoj ploči jer po foto, za fotografskoj ploči, cijeli tjedan je padala kiša. I e, nakon toga je rekao, evo sad mogu pokus ponoviti pa da vidim da će sunčeve zrake izazvati da se za crni ploče zamotana u crni papir zbog te fosforescencije. Međutim, kako je bio pedantan, onda je htio provjeriti prije toga da li je ta ploča stvarno sasvim dobra. I on joj je razvio. Kad joj je razvio, na njoj je vidio sliku toga kristala koji je stajao gore, a sunca nije bilo, prema tome nije moglo biti tole je fosforescencija. I onda je on da neke nepoznate zrake dolaze iz tog uranovog kristala. To je dakle veliko otkriće 1896. Bekerelove i oni su nazivne Bekerelove zrake. Može se lako zamisliti u to vrijeme svi su bili zainteresirani za rentgenove zrake. Rentgenove zrake su puno ljepše davale slike na fotografskoj ploči, onak jasnije, jasnije konture nego Bekerelove. Niko nije bio zainteresiran za Bekerelove zrake. I sad dođe Marija Kiri, njegova pomoćnica. I on onda kaže, i ona, mislim, bi htjela raditi doktorat. I on sad njoj stalno govori, pa evo, ja sam ovo otkriju, ne znam šta je to, pa možda to ipak nije tako nezanimljivo. I on joj je nagovarao da to uzme kao temu doktorata. Evo, tu je, mislim, da, da se vidi ta igra slučajnosti. I Marija Kiri, koja je razmišljala šta da uzme za doktorat, je, eto, prihvatila savjet uglednog profesora Bekerela, jer na svom sučisto, ja mislim da možda nije imala šanse da odbije. I ona je odlučila da će iz toga raditi doktorat, da vidi što su bekerelove zrake. velikim zanimanjem pratio uspješna istraživanja svoje žene. Tri godine prije ljubav je sjedinula dvoje izvanrednih ljudi. Istraživačke sile sada su se udvostručile. Od sada će biti nemoguće dijeliti zasluge jednog ili drugoga. U svibnju 1898. godine započinje doba njihovih zajedničkih napora. Govori akademik Vladimir Par. I sad dolazi druga ključna sreća koju ona imala, a to je njezin muš. Jer njezin muš, Pierre Curie, je bio izvan jedan vrhunskih svjetskih fizičara, na jednom sasvim drugom području. Na području istraživanja kristala. Dakle, on je istraživao kristale, a znamo sva čvrsta tijela ime ono kristalnu strukturu, samo svi metali su kristali zapravo, ne ono geometrijski pravilno raspoređeni atomi u prostoru. I sada je ovaj, uh, Pierre Curie istraživao strukturu tih kristala. I pritom je otkrio jedan učinak jedan učinak koji se zove danas pjezoelektričan učinak, a to je da kristali, kad se na njih mehanički određen način djeluje, stvaraju električni napor. Dakle, mi danas znamo ono, recimo, za, za fotoelektrične jer koje pretvaraju sumčevu svjetlost u električnu, međutim, on je još prije otkrio da se može pretvarati mehanička energija u električnu, da vi neki kristal na određen način stiskate. I vidite, sad je ona htjela raditi doktorat, na istraživanju Bekrelov iz Raga. I sad je ona rekla svom mužu da je to njoj, mislim, vrlo loša metoda za mjerenje pomoću fotografskih ploča, da jel bi on nešto mogao kao, evo, vrhunski fizičar kristala, napraviti da njoj pomogne da to mjeri. I sad dolazi ključni element u cijeloj toj priči, a to je da se njezin muž je odlučio da će on joj pomoći u izradi doktorata. A pomoći će joj tako da jo napravi neki Boli uređaj za mjerenje tih nepoznatih Becquerelovih zraka. I uglavnom, da ne duljim, on i njegov brat Žak, koji je bio izvrstan um, stručnjak za instrumente, su napravili prvi detektor za mjerenje ovog što mi danas zovemo radiocinog zračenja. I tako da je Marija Kiri, već 697. godine imala u rukama originalni, jedini u svijetu instrument za mjerenje radioaktivnosti, gdje se pretvara, e, pretvara energija tih radioaktivnih zraka, kako ih mi da nazovimo, u električne impulse koje se lako mjere I ona je tada jedina u svijetu imala detektor za mjeranje radioaktivnosti. Mislim, to otkriva zašto je ona bila ispod svih drugih. Dakle, to je jedna zaista nevjerojatni sklop okolnosti da je baš njezin muž bio eh, jedini u svijetu glavni ekspert, ali jedini tada za taj pjezoelektrični efekt i zapravo teško da je itko drugi u svijetu tada mogao napraviti detektor za mjerenje radioaktivnosti. I ona, naravno, sa tim detektorom je mogla mjeriti bolje nego bilo tko drugi. I eto, tu je sad tajna eh, daljeg uspjeha, ali sad dolazi njezina nevjerojatna upornost da otkrije šta su te Bekerelove zrake. Dakle, ona je pokazala nevjerojatnu upornost. Nakon dvije godine braka, došla je i Prinova u obitelji Kiri. Rodila se mala Irena. Marija je živjela u ljubavi, materinstvu i znanju, te nikoga nije željela prikratiti. Uz jaku upornost, to joj i uspije. Sljedeći ostvareni cilj njene karijere je dobiveni doktorat. U to vrijeme već je bila afirmirana znanstvenica, no kakav je položaj u društvu kao jedna žena znanstvenica mogla imati, je li se bilo jednostavno probiti? Vrlo teško, jer ne zaboravite, ona je na sve došla kao laborant, kao laborant, dakle ono za ono, ručno pripravljanje tih pokusa. Odgovor na vaše pitanje, najbolje ćete se vidjeti, ona je dobila Nobelovu nagradu 1903. zajedno sa mužem i sa Becquerelom za otkriće radioaktivnosti. Ona tada još nije imala profesorsko mjesto. Ona je bila praktički asistent sa Nobelovom nagradom. Ona niti kasnije nije mogla dobiti profesorsko mjesto. Ona je dobila profesorsko mjesto nakon što je poginuo njezin muš u saoblačaneseći u Parizu i onda je dobila njegovo profesorsko mjesto. To samo ilustrira, mislim, i ona je zaista onda bila prvi profesor na Sorboni, a prije toga ona je dobila mjesto da predaje fiziku na jednoj ženskoj e, visokoj školi i ona je tamo predavala fiziku, ali tu moram reći da je e, iznenadila sve druge jer ona je gotovo revolucionirala nastavu fizike jer je rekla da se nastav fizike mora imati puno pokusa. I to je, recimo, njezin originalni doprinos metodicke fizike. E, dobro, onda je ona dobila to mjesto, profesor Scott, svog muža. 1903. Je, dakle, dobila prvu Nobelovu nagradu zajedno sa mužem i sa pekerelom. E, što je bio njezin doprinos u toj Nobelovu nagradi? Njezin doprinos je bio taj, kao što sam rekao, da je postavila hipotezu da u uranu postoji neka tvar koja intenzivnije emitira te nepoznate zrake nego uran i da ga je ona jednim nevjerojatno strpljivim, dugotrajnim radom, vrlo složenim kemijskim procesima, nečim što danas je teško zamisliti da se radi izvan industrijskih pogona. Ona je tone i tone uranove rude preradila da bi dobila dijelić grama radija. Dakle, ona je uspjela identificirati dva nova kemijska elementa, otkriti dva nova kemijska elementa, Prvo je ko je otkrila 1898 godine tada je imala 31 godinu nazvala je poloni u počast svoje domovini Poljskoj, a drugi koji je iste godine nekoliko mjeseci kasnije otkrila koji je još više zračio te zrake, nazvala je radi. Dakle, ona je otkrila Poloni i radi, a njegov je istovremeno te zrake stavlja u magnetno polje koje je ona, dakle, iz tih e, vrlo intenzivnih izvora, što je ona izolirala, onda je on te zrake stavio magneto polje i utvrdio da se te zrake razlažu na tri komponente, da tako kažemo. Da jedan dio tih zraka ide ravno, nema nikakvog utjecaja magneto polje. Drugi dio tih zraka svija u jednom smjeru, prema tome zaključujemo i pozitivni električni naboj, a treći dio tih zraka se svija u drugom smjeru, zaključujemo i negativni električni naboj. Prema tome, Pierre Curie je radeći zajedno s njome. Znate, ona je više ono kemijska preparacija, ekstrakcija e, izotopa, dakle ovih e, radioaknih tvari, se koncentrirala. On se više koncentrirao na magnete, na primjenu magneti polja, zajedno su radili. Spomenuli smo već 1903. godinu i objavu da se Nobelova nagrada za fiziku dijeli na dvije polovice. Prva je pripala Henri Becquerelu, a druga Mariji i Pierreu Curie. Obitelj Curie nije bila na svečanosti. Boležljivi i radom preopterećeni, bojali su se dugog putovanja usred zime. Prezime Kiri sada je slavno. Bračni par bogatije novcem, no siromašni trenucima mira i sreće. Godina 1904. je najnapornja, pogotovo za Mariju koja rađa još jednu kćer, Evu. No nastavili su samo život bez puno publikacija i s puno rada. Rad u laboratoriju se nastavio, Pier priprema svoja predavanja, a Marija još uvijek podučava. Powiedź czwartką. Godine 1906. 19. travnja tragično je preminuo Pierre Curie na ulici u Parizu po teretnim kolima. Marija je izgubila supruga, a svijet velikog znanstvenika. Njegova smrt izazvala je širom svijeta opću sućut. U porukama neutješnoj Mariji gomilaju se brojni izrazi i sućuti kraljeva, ministara, pjesnika, znanstvenika i drugih. Šta ona zapisala u svom dnevniku? Dragi Pierre, uvijek mislim na tebe. Glava mi želi puknuti i razum mi se muti. Ne mogu razumjeti kako mogu živjeti bez tebe. Nemate i ne mogu ti se nasmiješiti. Po cijele dane sam u laboratoriju i to je sve što mogu. Tamo mi je bolje nego igdje drugdje. Nakon smrti svog supruga, konačno dobiva profesorsko mjesto. Zauzima njegovo dobivanje profesorskog mjesta više bio izraz sažaljenja nego priznanja njenom znanstvenom radu. Onda je ona nastavila zapravo tu ekstrakciju e, e, radija i ona je nevjerojatnom upornošku radila do 1910. godine. Dakle, 10 godina. I uspjela je e, izdvojiti iz tona i tona uradljome rude jedan gram radija, metala radija u metalnom stanju. E, to se može činiti čudnim zašto je to tako važno. To je važno zbog toga jer je radi nevjerojatno snažan radioaktivno izvor koji se onda može upotrijebiti za pokuse koji se ni na jedan drugi način ne mogu raditi. Ne zaboravimo da do 1930. godine nije bilo nuklearnog akceleratora. Jedini pokusi koji su se mogli raditi da se istražuje atomska jezga i nuklearni procesi je bilo pomoću radioaktivnih izvora, rad je bio najjači radioaktivni izvor. I ona je polagano, dakle, u Parizu prikupljala da kažemo jedno, jedno skladište tog radioaktivnog radija i nekih drugih radioaktivnih elemenata i onda su drugi fizičari to koristili za pokuse. I niz najvažnijih otkrića u prvoj polovici e, 20. stoljeća na području istraživanja e, strukture atomske jezgre je ostvaren zahvaljujući tom radiju koji je ona e, sa tolikom upornošću i savjesnošću e, spremala, dakle izdvajala i spremala, a onda su drugi to koristili kao izvore i otkrivali. Recimo, Neutron je otkriven zahvaljujući tome, umjetna radioaktivnost je otkrvena zahvaljujući tome, novi kemijski elementi nuklearnim reakcijama su stvarni zahvaljujući tome i tako dalje. Broj predavanja i učenika, gospođe Kiri, stalno raste. Slava o njoj samoj raste i brzo se širi. Godine 1911. Švedska akademija dodjeljuje još jednu Nobelovu nagradu, ovaj put za kemiju. Želit će time priznati sjajan završetak rada započet počet s pjerom. Nadolazi prvi svjetski rat i stvari se mijenjaju, govori akademik Vladimir Par. Sa početkom prvog svjetskog rata, Marija Kiri se pretižno smjeruje na medicinu. I ona je zapravo do kraja svog života, osim što je nastojala da što više proizvede tih radioaknih izotopa koji će drugi moći koristiti, bilo za znanstvene istraživanja, bilo za primjenjenje medicini, ona se sve više posvećivala medicini. I ona je primljena za člana Francuske medicinske akademije. Tako da je primljena za člana Francuske medicinske akademije, jako nije dobila novu nagradu za medicinu, a nije primljena za črana Francuska akademije znanosti, iako je dobila i Nobelovu nagradu za fiziku 1903. i Nobelovu nagradu za kemiju 1911. godine. Ona je jedini znanstvenik koji je uspio dobiti dvije Nobelove nagrade i to jednu za kemiju, jednu za fiziku. Koliko je meni poznato, više od pola stoljeća nakon toga nijednom znanstveniku to nije uspjelo. Tek nakon dakle, zadnjih 30. godina Dvije Nobelove nagrade je uspio dobiti, koliko ja znam, Bardin, ali obi za fiziku. Jedno je dobio za otkriće tranzistora, drugi dobio za otkriće teorije supravodljivosti i drugi je Howling, koji je dobio jednu za kemiju, drugu za mir. Tako da, mislim, ona je zaista tu rijetko izuzetna ličnost, ali mislim, do kraja života... Ona je kao žena, nije u svojoj domovini, drugoj domovini, Francuskoj, dobila adekvatno priznanje i izgleda da je to nju e, dosta pogađalo. Ona je bila vrlo emocionalna osoba, ali isto dobno i vrlo ambiciozna i e, u znanosti agresivna osoba, ali osobno e, vrlo emocionalna i pomalo povučena osoba i eto zbog toga su drugi znanstvenici e, još dodatno ju cijenili, jer... Ona nikad nije ono djelovala umišljeno. Ona je uvijek bila vrlo skromna. E, I e, tako da možda i zbog te skromnosti e, se ona nije uspjela u Francuskoj dovoljno probiti. Međutim, ona je bila vrlo popularna u Americi. Znate, u Americi nju je pozvao predsjednik Harding. Tamo ako 1930. Ona je kao osobni gost američkog predsjednika došla. U Americi je neka velika dobrotvorna akcija napravljena za skupljanje novaca da se njoj omogući da a, a, proizvede više tog radija za primjenu u medicini u Francuskoj. Dakle, da ju je predsjednik Harding osobno predao taj novac koji je prikupljen u tim dobrovoljnim akcijama. A, mislim, tamo su ju zvali brojni a, američki milioneri na svećane ručkove, večere i... Ono, poznato je, recimo, ima različitih anegdota kad ju je jedan od tih milionera pitao gospođu Kiri koliko vi godišnje zaradite. Ona rekla koliko zaradite. Ona rekla pa ja to ne razumijem, pa znate ja zaradim u jednom satu toliko. Onda mi ona odgovorila da, ali vi nemate ono zadovoljstvo od rada koje ja imam. To ja se ne bih s vama mijenjala. Mislim, tako da je ona zaista... Tu. I, I kažem, u Prvom svjetskom ratu ona se je bacila na um, poboljšanje diagnostičkih metoda gdje se koriste rentgenske zrake. Dakle, i ona je prešla djelom na istraživanje rentgenskih zraka, a e, onda kasnije se bacila na istraživanje primjene radioaktivnosti u medicini. Tu je isto vrlo zanimljiva stvar. Prvi koji je otkrio da radioakno zračenj ima fiziološke učinke, to isto bio Becquerel, dakle njezin profesor, i to je otkrio na vrlo neobičan način 1900. godine. Kad je on vidio da je Marija Kirij Pierre Curie, da su dobili takve rezultate, zaista sjajne, s radioaktivnošću onda se i Becquerel vratio radioaktivnosti. I zapravo Becquerel je onda, jer Pierre i Marija Kirij su utvrdili da postoje negativna bijene čestice, ali nisu znali šta su. A onda je Becquerel njima u magnetnom polju, pažnji mjerenjima, tudi da su zaista elektroni. Jer ne zaboravimo, iste godine kad je Becquerel otkrio što mi danas zovemo radioaktivnost, Thomson je otkrio elektron. A druga stvar koju je Becquerel otkrio, to je vrlo zanimljivo, Becquerel je kad je radio te pokuse, onda je nosio taj radioaktivni uzorak u džepu. U džepu od svoje. I ovaj Tak da je to stalno nosio nekoliko dana dok je pokus radio, međutim na kraju kad je skinuo, kad se kupa, onda je vidio da na tom mjestu ima opeklinu. Tako je, eto, sasvim slučajno otkrio da taj radioaktivni e, materijal izaziva opekline na koži. Naravno, on nije tada znao da puno opasniji su učinci na unutarnim organima. Ali e, to je odmah uputilo na istraživanje medicinskog djelovanja i tad su se liječnici zainteresirali. Da dakle, liječnici su se odmah zainteresirali zato kad je on objavio to da je dobio opeklinu od toga. I onda je, naravno, i Marija Kiri isto se počela baviti... Ovaj, tim medicinskim dijelovima zračenja i ona je manje više do kraja života nastavila da se time bavila. Unatoč svemu, Marija Kiri nije mogla ući u Francusku akademiju znanosti. Zbog čega? Pa mislim, ta, tu konkretnu situaciju još uvijek dosta teško razumijeti. Dakle, Becquerel, koji je bio njezin profesor, mislim, s kojim je ona cijeli život do njegove smrti bila u odličnim odnosima. Treba reći da je on bio predsjednik Francuske akademije znanosti. Njezin muž, je bio član Francuske akademije znanosti. Dakle, razumijete, e, njih troje su dobili Nobelovu nagradu, ovi su dvoje već bili članovi Francuske akademije. E, Becquerel je očito poduzeo sve šta je mogao da svoje kolege nagovori da ju e, zaberu. O mužu da se ne govori. I sad je dalje vrlo interesantna stvar. Njezinak čer Irena, e, koja se također krenula stopama svoje majke i postala asistent svoje majke, i kasnije dobila Nobelovu nagradu zajedno sa svojim mužem, e, e, Fredrikom Jolion. E, ni ona nije mogla ući u Francusku akademiju. Francuska ima dvije Nobelovke. Dakle, dvostruka Nobelovka Marija Sklodovska-Kiris i Nobelova nagrada e, Irene Kiris, njezine kćerke, niti jedna nije mogla ući u akademiju. Ali je muž od njezine kćerke ušao u akademiju. I tako da je, mislim, situacija bila gdje je i njezin profesor predsjednih akademije, i muž član akademije, i zetčan akademije, ona nije mogla uči u akademiju. To samo svjedoči da, to, to svjedoči da nije da oni nisu znali za nju. Jer, mislim, sigurno da je Bekereli, njezin muš i njezin da su mogli dovoljno uvjerljivo u akademiji prezentirati što je njezin doprnost. Pa konačno ona je tada bila jedini dvostruki Nobelovac u svijetu. Ali je, nažalost, otpor... Da što se danas zove muški šovinizam u Francuskoj akademiji je bio toliko jak da ona nikad nije uspjela postati član te akademije. A kažem, a u medicinskoj akademiji, gdje je puno manje doprinjela u odnosu na ovo, tamo je postala član. To znači da, je, da, su, da su liječnici bili manje što bismo rekli muški šovinisti nego, nego prirodoslovci, dakle fizičari, kemičari matematičari. E, mislim, zašto su oni pocijenjivali e, njezine znanstvene uspjehe, pa iz ovog što sam ja rekao, možda su oni mislili da ona previše sreće Je ja, Znate, ovo naletiti na svog profesora koji upravo nešto otkrije, a ne zna šta je, pa onda sad vama da za doktorat da to dalje rajte, pa na na muža koji jedini u svijetu zna napraviti detektor koji niko drugi nema, e, tako da su oni mislili da bi možda i neko drugi, e, možda i znatno skron, e, skromnijih mogućnosti, u takvim fantastičnim, povoljnim uslojima uspio. Vjerojatno je tu jedan argument bio. U godine 1922. kao prva žena ušla je u Parišku medicinsku akademiju. Sudjelovala je u radu Lige naroda, gdje je puno doprinijela na uspostavljanju međunarodne znanstvene suradnje. U to vrijeme, znanstvenici postaju slavni zbog svojih velikih otkrića. Kako se ona nosila sa slavom? Ja sam rekao, ona je bila vrlo skromna. Vrlo skromna osoba, ali i vrlo osjetljiva osoba. Tako da mi zapravo ne znamo točno šta je ona proživljavala u svoj intimi. Ona je, osim toga, bila jako pogođena smrću svoga supruga. Ona je tada imala 39 godina. Nije se niti od toga ona sasvim oporavila. Tako da se radi o jednoj vrlo složenoj ličnosti i teško reći što je u sebi krila. Međutim, prema van, ona je bila vrlo prijazna, vrlo susretljiva, spremna da svakome pomogne pa poznato je dosta slučajeva da njezini suradnici, kad je ona bila direktor ovog instituta za radi u Parizu, da njezini suradnici kad su imali neki osobni problem da su njoj dolazili da im pomogne, ona se čak brinula recimo da svojim suradnicima koji su tad bili laboranti, asistenti, da im traži posao, recimo za članove obitelji, recimo poznato je kad da jedan njezin asistent da je imao djevojku koja nikako nije mogla dobiti posao. I onda je Marijak i išla tražiti posao. Dakle, ne bi se moglo očekivati da osoba koja je bila tako visoko rangirana u svjetskoj znanosti da ona pokazuje toliko ljudskog suosjećanja za probleme ljudi svoje okoline. Dakle, ona je zaista bila osoba koju Slava sigurno nije udarila u glavu i zato su ju cijenili, recimo Einstein ju je jako cijenio, zna se da je Einstein koji je bio dosta muški šovinist, da, bar koliko ja znam, jedina žena koju on istinski cijenio, to je bila Marija Kirin. U petak 6. srpnja 1934. godine, Maria Curie pokopana je na pariškom groblju so pored svog supruga Pijera. U njen grob bačena je gruda polske zemlje. Povijest četvrtkom Slušali ste još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. Za vas su je pripremili Perica Norackevo. Tekstove čitala dramska umjetnica Dubravka Miletić. Lazgo odavrala Melita Jambrošić. Tonski snimili Zorana Tabajin, Anka Savić i Hrvoja Hanzec. Uredili i vodili Darijo Špelić i Nataša Riciješ. Lijep pozdrav i do slušanja.